Man huwa Was ist der Genüstzerstörer? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antwortet, der Tod. Alles auf dieser Erde wird sterben. Das Leben hier geht zu Ende und zwar für immer. Es wird für immer vorbei sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamatuwahfawna ujuratu yawm al-qiyamah. Fa man zuhziha 'an an wa udkhila al faqat faqad Jede Seele wird den Tod kosten und erst am Tag der Auferstehung wird euch euer Lohn in vollem Maß zukommen. Wer dann im Höllenfeuer entrückt und in den Paradiesgarten eingelassen wird, der hat für wahr einen Erfolg erzielt und das diesseitige Leben ist nur ein Genuss. Wach auf, mein lieber Bruder! Wenn man ihm diesseits nur vor einem Polizisten oder einem Richter stehen muss, so zittern manche Leute und haben Angst. Was ist damit? Denke daran, dass du vor Allah subhanahu wa ta'ala, dem König der Könige, alleine vor ihm stehen wirst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقُّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُمْ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي السُورِ ذَلِكَ يَوْمُ Und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen, das ist das, wovor du auszuweichen pflegtest. Und es wird in Zorn geblasen, das ist der angedrohte Tag. Lieber Bruder, komm und kehre zu Allah, subhanahu wa ta'ala, zu deinem Herrn zurück. Du Reue, verzweifle nicht. Gib die Hoffnung nicht auf, egal wie groß deine Sünden sind. Komm und beginn jetzt mit deiner Reue und kehre zu Allah, subhanahu wa ta'ala, zurück und versprich deinen Herrn, dass das dass dies eine aufrichtige Reue und Taube ist. Wenn ich betet oder das Gebet vernachlässigt, soll Allah subhanahu wa ta'ala versprechen, dass er dies nicht mehr tun wird. Wer dies Kerl al nicht gibt, soll Allah wa sein Recht zurückgeben. Wer seine Eltern schlecht behandelt, wer Allahs Befehl nicht folgt, der soll zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und seine Taten bereuen. Und sei dir sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir vergeben wird. Allah subhanahu wa تعالى زاكر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر قلوب جميعا Thank <laughs> you.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 Lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma ajzihi anna ahsanamaja jazayta nabiyyan ankaumih wa rasoolan arrisalatihi wa da'wateh. Amma ba'du ikhwanifillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ich bedanke mich zuerst bei den Brüdern, dass sie alhamdulillah so zahlreich erschienen sind und auch bei der Leitung dieser Moschee, dass sie diese Möglichkeit ermöglicht haben, dass wir uns hier alle gemeinsam in einem Gotteshaus treffen dürfen, dass diese, diese Erlaubnis oder diese, diese, diese, diese Bezeichnung haben nicht viele sozusagen erlangt heute. Allah subhanahu wa ta'ala hat, hat das ermöglicht, dass wir uns alle gemeinsam hier in seinem Haus treffen und Allah etwas gedenken. In unserem heutigen Treffen äh, möchte ich uns alle mit einem sehr wichtigen Thema, Thema konfrontieren. Eine Sache, an der es keinen Zweifel gibt. Der Tod. Keiner, keiner kann sich ihm entziehen. Und doch gerät er immer wieder in Vergessenheit. Wir versuchen uns mit alltäglichen Dingen abzulenken, um nicht an ihn denken zu müssen. Denn sich an den Tod zu erinnern, fällt uns schwer. Wir sprechen zu wenig von ihm. Nur wenn in unserem engen Umfeld jemand stirbt, dann hören wir Predigen und man spricht über dieses Ereignis. Und dann, ein paar Tage später oder Wochen, wird dieser Thema wieder begraben oder vollkommen vergessen. Wir versenken dann, in der Dunja und beschäftigen uns nur mit, die, mit, dem, mit, mit unserem Leben. Wir sind so tief in der Dunja versunken, dass wir vergessen, dass dieser Tag einen von uns eines Tages treffen wird. Ein jeder von uns wird diesen Tag erleben. Und heute ist schon bei Allah subhanahu wa ta'ala sogar festgeschrieben, wer von uns wann diese Welt verlassen wird. Ich habe dieses Thema auch deshalb ausgesucht, weil es ein Befehl von unserem Prophet wasallam ist. Wer in einem Hadith Sahih, der von Ibn Umar und Abu Huraira überliefert wird, dass Rasulullahﷺ sagt: أكثر من ذكر in diesem Hadith event oft Sehr oft den Genusszerstörer. Er wird gefragt: O oh Rasulullah, was ist der Genusszerstörer? Rasulullah antwortet: Der Tod. Meine lieben Brüder, dies ist eine klare Ansage und Aussage. Aufpassen, lieber Bruder. Vorsicht, der Tod kommt auf jeden Fall. Du hast keine Chance, ihm zu entkommen. Keine Flucht vor ihm. Das Problem ist, liebe Brüder, dass wir heute ein Leben führen das von materiellen Dingen angeführt wird. Es gibt nur materielle Maßstäbe und deswegen vergessen wir diese Sache und zwar, dass wir an einem Tag vor dem Allmächtigen, dem Hüter von Himmel und Erden, ganz alleine stehen werden. Liebe Brüder, wir müssen uns mit diesem Thema sehr beschäftigen. Es muss immer bei uns sein, es muss immer mit uns sein, es muss uns immer durch den Kopf gehen, denn dieses Leben, diese Erde, wird eines Tages ein Ende haben. Dann wird alles sterben. Alle, alle werden sterben. Die Gläubigen, die nur Ungläubigen, die Rechtschaffenen oder auch die Sündigen, die Guten, die Schlechten, die Könige, die Diener, alles wird sterben. Alles auf dieser Erde wird sterben. Das Leben hier geht zu Ende und zwar für immer. Es wird für immer vorbei sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, كل نفس ذائقة الموت vuoin nimet tua fauna ujora فمن زحزح عن النار nimet suhti herni فاز وما uut الدنيا gennetä fakatfas, vuoin nimet herni tuunia illemettä kosten, ja erst am Tag der Auferstehung wird euch euer Lohn in vollem Maß zukommen. dann Und in den Paradiesgarten eingelassen wird, der hat für wahr einen Erfolg erzielt. Und das diesseitige Leben ist nur ein trügerischer Genuss. Und deswegen, liebe Brüder, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache im Koran als die Wahrheit bezeichnet. Es ist die Wahrheit. Und so bezeichnet er dies auch im Koran und es wird auch so erwähnt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, سكرة الموت بالحق Und es, und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen. Das ist das, wovor du zu auszuweichen pflegtest. Und die Wahrheit, liebe Brüder, ist, dass wir sterben werden und Allah, der Allmächtige, nicht. Und die Wahrheit ist, dass wir beim Sterben entweder die guten und barmherzigen Engel sehen werden oder die bösen und zornigen Engel. Und die Wahrheit ist, dass dein Grab entweder ein Paradiesaufenthalt sein wird oder ein Höllenaufenthalt. Das ist das, wovor du auszuweichen pflegtest. In diesem Moment, an diese Wahrheit hast du heute nicht gedacht. Du wolltest nichts davon hören und bist vor ihr weggelaufen. Wenn du krank warst, läufst du zum Arzt. Läufst du zum Arzt aus Angst vor dem Tod. Aber wo willst du hinlaufen, lieber Bruder? Wie weit willst du kommen? Diese Wahrheit wird dich überall verfolgen. Wenn du krank wirst, läufst du zum Arzt aus Angst vor dem Tod. Aber wo willst du hinlaufen? Wie weit willst du kommen? Diese Wahrheit verfolgt dich überall hin und wartet auf den festgelegten Termin, um dich zu nehmen. Egal, wo du bist und wer du bist und was du machst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ma yudrikum al-maut, kuntum fi Wo immer auch ihr seid, wird euch der Tod erfassen und wäret ihr in hochgebauten Türmen. Wo sind die Starken? Wo sind die Leute, die Macht haben? Wo sind die Reichen? Wo sind die alle? Was bringt ihnen das alles? Jetzt in diesem Zeitpunkt nichts. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Keineswegs, wenn sie, die Seele, das Schlüsselbein erreicht und gesagt wird, Wer ist ein Zauberer oder wer ist ein Arzt, der ihn retten kann? Und wenn er, der Mensch, meint, dass es jetzt die Trennung ist, und wenn bei ihm sich das Bein um das Band um das andere legt, zu deinem Herren wird an jenem Tag das Treiben sein. Wenn die Seele das Schlüsselbein erreicht, dann wird gefragt, wer kann helfen? Holt einen Arzt, holt jemanden, der ihm helfen kann, der ihm vor dem Tod retten kann. Doch wo ist deine Macht? Wo ist deine Stärke? Wo ist dein Stolz? Wo ist dein Reichtum? Nichts kann dir jetzt helfen. Wo sind die Bodyguards? Wo sind die Security? Wo ist, der, wo ist das Ärztestab? Keiner kann dir jetzt helfen. Wenn die Seele das Schlüsselbein erreicht, ist es vorbei. Da hilft nichts mehr. Schau ihn dir an, lieber Bruder. Er ist der, der Autos besitzt, Macht und Geld hat. Schau ihn dir an, wie er alleine im Sterbebett liegt. Die Ärzte um ihn herum. Jeder versucht, was zu machen, um ihn vor der Wahrheit, die er jetzt genau vor sich sieht, zu retten. Aber keine Chance. Die Maschinen an seinem Körper angeschlossen, doch dennoch keine Rettung. Alle haben das Ziel, ihn vor dem Tod zu schützen und zu retten. Aber Allah, der König, der Könige, der Allmächtige will etwas anderes. Schau ihn dir an, mein lieber Bruder. Wie sein Gesicht gelb wird, sein Körper eine andere Farbe bekommt. Er wird kalt und er fängt an zu zittern. Sein Körper ist angespannt. Er versucht stark, seine Lippen zu bewegen. Er versucht stark, seine Lippen mit ein paar Wörter zu bewegen, aber die Lippen sind so schwer wie Berge. Nur diejenigen, denen Allah in diesem Zeitpunkt die Standhaftigkeit gibt und Allah es für sie leicht macht, sie werden die Wörter aussprechen, die in diesem Moment sehr, sehr wichtig sind. Es ist La ilaha illallah. محمد الرسول الله. نو دي الذين الذين لا إله إلا الله أفجبو تابن، وذنخ جلب تابن. دين المحدث الله لا يشت شهادة أو سجسشن. في الله سبحانه وتعالى زادت إن الذين قالوا ربنا الله، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشر بالجنة التي كنتم تعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren, und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet. Eine gastliche Aufnahme von einem Allvergebenden, einem Barmherzigen. Seine Familie, seine Freunde, alle stehen bei ihm, machtlos, und schauen ihn an, wenn er mal wieder sein Bewusstsein erlangt. Dann schaut er sie flehend an, als ob er sagen will oder sogar sagt, Meine Kinder, meine Brüder, hilft mir doch und lass mich nicht allein. Ich bin euer Vater. Ich habe für euch so vieles getan. Ich habe für euch mein Leben geopfert. Wer von euch kann für mich sein Leben opfern? Oder wer kann mich Oder wer kann mich für ein paar Momente länger leben lassen? Allah Subhanahu wa ta'ala spricht aber hier und sagt: "Falawla idha balaghatil hulqum wa antum heen idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn sie, die Seele, die Kehle erreicht, während ihr dabei zuschaut und wie ihm näherer sind als ihr, aber ihr, ihr könnt es nicht sehen, könnt ihr dann, wenn ihr doch nicht vor Gericht gestellt werden sollt, sie, die Seele, zurückbringen, wenn ihr wahrhaftig seid. Wenn ihr nun zu den Allah-Nachgestellten gehört, dann wird, dann, wird, dann, wird ihr, dann werdet ihr Ruhe haben, duftende Pflanzen oder einen Garten der Wonne haben. Und wenn er nun zu den Gefährten der rechten Seite gehört, so Friede und Heil sei dir von den Gefährten der rechten Seite. Wenn er aber zu den Leugnern, den Irrgehenden gehört, dann, wir, dann wird ihm eine gastliche Aufnahme aus heißem Wasser werden. Und das Leiden des Hüllenbrandes, und das Leiden des dies ist wahrlich die reine Gewissheit, darum preisen den Namen des allgewaltigen Herrn. Gepriesen seist du, O Allah. Subhanaka, ya Allah. Du bist der, der die Könige mit dem Tod erniedrigt. Gepriesen bist du. Du zeigst den Tyrannen mit dem Tod ihre Grenzen. Gepriesen, Gepriesen bist du. Du bringst sie von hell erleuchteten Palästen in enge, finstere Erdlöcher. Und von dem Spielen mit schönen Frauen und Kindern bringst du sie in, zu Würmern und Ungeziefer. Gepriesen bist du, O Allah. Und schon ist es vorbei, Schon ist es vorbei, man hat, man hat diese Welt verlassen, aber was hat man mitgenommen? Außer Tüchern, in denen man gewickelt ist. Wo ist das Geld? Wo ist der Reichtum? Wo ist die Macht? Wo ist die Armee? Wo ist der ganze Stolz? Wo ist der Besitz, den man hatte? All das ist geblieben. Dem Toten, liebe Brüder, folgen nur drei Sachen. Sein Geld, seine Familie und seine Taten. Zwei Sachen kehren zurück zurück. Nur eine Sache bleibt bei ihm. Das Geld wird unter den Hinterbliebenen verteilt. Und seine Familie kehrt zurück in ihr Leben und nur deine Taten werden bei dir bleiben. Das Geld, das dich von Allahs Rechten abgehalten hat, dich von den Gebeten abgelenkt hat, das wird nicht bei dir bleiben. Sie begraben dich in einem engen Erdloch und kehren dir den Rücken und lassen dich allein. Und auch wenn sie geblieben wären, lieber Bruder, wird dir das nichts nützen oder sie würden dir nichts nützen. Die können jetzt nur deine Taten helfen und die Barmherzigkeit von Allah. Alles ist vorbei. Wo ist, wo ist die Person? Sie ist tot. Wie viele Leute kennen wir oder wie viele Leute, wie viele Geschichten haben wir gehört, wo Leute zum Beispiel abends gefeiert haben oder unterwegs waren und am Morgen hörst du, Auf der Rückfahrt hat er einen Unfall gehabt. Wo war er? Irgendwo in der Disco, vielleicht betrunken. Und wie? Was ist das für ein Tod, liebe Brüder? So ein schlechtes Ende? Ja, nicht plötzlich. Und bei anderen hörst du zum Beispiel, dass jemand im Gebet gestorben ist, während er die Niederwerfung für Allah Subhanahu Wa Taala macht. Das sind zwei sehr sehr große Unterschiede. Allah Subhanahu Wa Taala sagt: وَأَنَّ رَبِّكَ muntaha Und dass zu deinem Herrn das Endziel sein wird, und dass er es ist, der Lachen und weinen lässt, und dass er es ist, der sterben lässt und wieder lebendig macht. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Ende für jeden von uns bestimmt. Keiner wird verschont bleiben, liebe Brüder. Als Harun al-Rashid, das war ein Führer der Muslime, im Sterbebett lag, sagte er zu seinen Freunden, Ich will mein Grab sehen, in dem, ich, in dem ich begraben werde. Seine Freunde trugen ihn zu seinem Grab. Er sah sich sein Grab an und weinte. Dann drehte er sich zu den Leuten um und sagte. Er rezitierte eine ein Vers aus dem Koran, wo Allah subhanahu wa taala sagt: "Ma anni anni Nichts nützt mir mein Besitz. Vernichtet ist meine Machtfülle." Dann schaute er weinend in den Himmel und sagte, o der, o der, dessen Königreich nicht endet, sei barmherzig mit dem, dessen Königreich nun endet. Al-Fudayl ibn Uyad traf einen Mann, den er fragte, wie alt bist du? Der Mann antwortete, 60 Jahre. Al-Fudayl sagte darauf, du bist seit 60 Jahren unterwegs zu Allah, du kommst bald an. Der Mann sagte, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Al-Fudail sagte zu ihm, Lieber Bruder, weißt du, was dies bedeutet? Der, Der Mann antwortete, Ja, das heißt, dass ich Diener von Allah bin und dass ich zu ihm zurückkehre. Darauf antwortete Al-Fudail, Mein Bruder, wer es weiß, dass er Diener von Allah ist und zu, und zu ihm zurückkehrt, weiß, dass er vor ihm stehen wird. Und wer weiß, dass er vor ihm stehen wird, der weiß, dass er gefragt wird. Und wer weiß, dass er gefragt wird, der weiß, dass er eine Antwort für diese, für diese Fragen äh, vorbereiten muss. Der Mann weinte und sagte, ja, Fudail, was ist zu tun? Und Fudail sagte, ganz einfach, du sollst Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, in dem, was dir von deinem Leben geblieben ist, so vergibt dir Allah die Vergangenheit und das, was noch kommen wird. O Sohn Adams, warum so stur, warum so stolz, warum so ungehorsam? Du bist aus Erde erschaffen und wirst in die Erde zurückkehren. Warum gehorst du deinem Herrn nicht? Warum verrichtest du dein Gebet nicht, dass diesseits, egal wie lange es dir vorkommt, ist kurz, und egal wie lange du lebst, du wirst eines Tages sterben. Denk daran, dass die Dunya nur ein Weg ist zu dem ewigen Leben. Luqman sagte zu seinem Sohn: O mein Sohn, seit dem Tag, seitdem du auf der Dunya bist, lässt du die Dunya hinter dir und kommst der Akhirah näher. Mit jedem Tag kommst du der Akhirah näher und entfernst dich von der Dunya. Lieber Bruder, liebe Schwester, jeder sollte daran denken, denn dies ist die Wahrheit. Jeder sollte daran denken, dass er dies auch kosten wird. Diese Wahrheit muss in unseren Herzen fest verankert sein. So, dass wenn wir daran denken, dass wir dann Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und ihm gedenken. Wenn jeder Muslim daran denkt, weiß er, dass der Tod kommt und dass er naht. Er lässt sein Geld, sein Reichtum, seine Macht, er wird alles hinter sich lassen. Er wird nichts davon mitnehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. All die auf ihr Die Erde sind, werden vergehen, bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Es wird ein Tag kommen, wo du alleine vor dem König der Könige stehen wirst. Wo du alleine vor dem König der Könige stehen musst. Er wird zu dir sprechen, ja, lieber Bruder. Allah subhanahu wa ta'ala wird zu dir sprechen, ohne dass jemand zwischen dir und ihm stehen wird. Wie in Sahihain von Udayi ibn Hatim Taala anhu arzaihii r.a. anhu Rasulullah sallallahu sallam sagt, Allah wird zu jedem von euch, Yawmul Qiyamah sprechen, ohne dass ein Übersetzer dazwischen steht. Du siehst nach rechts oder du schaust nach rechts, du findest nur deine Taten. Nach links du findest nur deine Taten. Du schaust nach vorne und siehst nur das Höllenfeuer. So fürchtet und meidet das Höllenfeuer und auch nur mit einem Stück Dattel.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 on ufika fissuri Ja, Es wird die Trunknehytä des Todes mit der Wahrheit kommen. Das ist das, wovor du auszuweichen fliegtest. Und es wird ins Horn geblasen. Das ist der angedrohte Tag. Wer ist derjenige, der im Horn pustet? Es ist der Engel Israel. Mit wessen Befehl? Mit dem Befehl von Das erste Pusten ist zum Erschrecken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dazu, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي, في السُورِ und, und denke an den Tag, der ins Horn geblasen wird und da all, ahtullah, all diejenigen erschrecken, die in den Himmel und die auf, auf der Erde sind, außer wer Allah subhanahu wa ta'ala will. Dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala den zweiten Befehl, um das zweite Mal in den Horn zu blasen. Allah, und äh, dieses Mal werden alle oder wird alles sterben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dazu, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ Und es wird in Zorn geblasen und da bricht zusammen und da bricht alles zusammen wie vom Donnerschlag getroffen. Wer in den Himmel und wer auf der Erde ist, außer wem Allah subhanahu wa ta'ala will. Und dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala das dritte Mal den Befehl zu blasen, mit diesem Blasen in dem Horn, wird, wird alles aus dem Gräbern rauskommen und auferstehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fihi uhra, Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie sogleich auf und schauen hin. Alles wird aufstehen. Alle Leute werden auf einem Platz hinzulaufen. Barfuus, nakt Männen und Frauen, ja liebe Brüder Männen und Frauen, alle nackt, Aber in diesem Moment Witt keiner den anderen anschauen Was ist passiert? Was ist geschehen? Es ist der Tag der Auferstehung Allah subhanahu wa ta'ala sagt Ya eyyuhan naas Uttaku rabbakum Inna zelzalata ssaat Cheikun azim Yawma tarownaha tazhalu kullu Amma ardaat Wattadau kullu hamlin hamleha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 Mutta Allah'n Allah subhannahu ta'ala sanoo, kun sitten, kun sitten, kun sitten, kun sitten, kun sitten, kun sitten, kun sitten, kun sitten, kun ja kun Und seiner Gefährtin und seinen, und seinen Söhnen, jedermann von ihnen, wird an jenem Tag eine, Angeleg, eine, Angeleg, eine Angelegenheit haben, die ihn beschäftigt. Die einen Gesichter werden an jenem Tag erstrahlen, lachen und sich freuen und auf den anderen Gesichtern wird an jenem Tag staub sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und es wird in Zorn geblasen, das ist der angedrohte Tag. Vor diesem Tag müssen wir Angst haben, liebe Brüder. Und für diesen Tag und auf diesen Tag müssen wir uns vorbereiten. Das ist der Tag des jüngsten Gerichts Der Tag, an dem man zur Rechenschaft gezogen wird. Der Tag, an dem man in jeder Sekunde und jeder Sekunde bereuen und traurig sein wird. Das ist der Tag der Wahrheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt An dem Tag wird jede Seele das was sie am Guten getan hat bereit finden und von dem was sie am Bösen getan hat hätte sie gern wenn zwischen ihr und ihm ein weiterer Abstand wäre und Allah mahnt euch zu Vorsicht vor sich selbst Allah ist genädigt zu den Menschen. Lieber Bruder, Wallahi, dieser Tag wird kommen. Und bei Allah, wenn diese Sache mit dem Tod ein Ende haben würde, ohne die Auferstehung und ohne Abrechnung, wäre die Sache mit dem Tod sehr, sehr leicht. Aber nach dem Tod kommt die Auferstehung. Und nach der Auferstehung kommt das Zusammenkommen auf dem Platz der Abrechnung. Mit der Abrechnung bekommst du deine Tatenbücher, deine Tatenbücher. Deine Taten werden nach, werden nach der Abrechnung gewogen und danach bist du entweder von den Glückseligen, die ins Paradies kommen oder von den Verdammten, die das Höllenfeuer bewohnen werden. Wallahi, lieber Brüder, diese Angelegenheit ist gefährlich und sehr riskant. Du wirst vor Allah, subhanahu wa ta'ala, ganz alleine stehen und deine Abrechnung mit ihm alleine klären. Wenn du von, wenn du von den Leuten des Glauben bist, Du ihm sehr nahe kommen? Hör, hör dir diesen Hadith Der in Sahihain Überliefert wird von Ibn Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam Sagt, dass der Gläubige Allah sallallahu wa ta'ala Am Tag des, des jüngsten Gerichts Sehr nahe kommt So nah, dass Allah Seine Barmherzigkeit und seinen Schutz Auf ihn herablässt Allah wird ihm dann Seine Sünden aufzählen Und fragen, oh mein Diener Das sind deine Sünden, hast du diese getan? Der Gläubige wird antworten: O mein Herr, ja, ich habe dies getan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt daraufhin: Ich habe sie, ich habe sie dir in der Dunya verdeckt und heute werde ich sie dir vergeben. Dann wird Allah Subhanahu wa Ta'ala sein Buch zu machen und er bekommt sein Buch mit der rechten Hand. Er wird glücklich und von seinem ganzen Körper wird ein helles Licht strahlen. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt im Koran: Yawma لا الله nabiyya والذين lazina aamanu ma'ah. Nuruhum بين أيديهم aidiihim يقولون ربنا Yakuuluna لنا atmim lana لنا إنك على كل ala kullisha im Qadir. Odi, glaubt, kehrt Allah um. Odi, glaubt, kehrt Allah um. In aufrichtiger Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen. Durch eilt von Bechern. Am Tag... Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande, in Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihrer Rechten. Sie werden sagen, unser Herr, vollende von uns unser Licht und vergebe uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Das sind die Leute des Glaubens. Möge Allah uns alle von ihnen machen. Er bekommt sein Buch mit der rechten Hand und wird zu seinen Freunden und Brüdern laufen zu den Leuten des Grabens und er wird sagen hier ist, mein, hier ist mein Buch liest es ich habe es mit rechts genommen mit rechts habe ich, habe ich das Buch genommen das ist sein größtes glück und sein größter gewinn allah subhanahu wa ta'ala sagt ha'um qara'u kitabihi inni dhunantu anni mulaqan hisabih fa huwa fi 'ishti jannatin 'aliyah Futufuha daniyah Kulua shabu haniyan bimaa esleftum fil-ayyamil al-khalia. Was nun jemand angeht, dem sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird sagen, ihr da, kommt, liest mein Buch. Ich glaubte ja, dass ich meiner Abrechnung begegnen werde. So wird er in einem zufriedenen Leben sein, in einem Leben voller Zufriedenheit, in einem hohen Garten, dessen Pfl Pflückobst herabhängt. Esst und trinkt alles, alles wohl bekömmlich für das, was ihr früher in den vergangenen Tagen getan habt. Aber wenn, aber wenn es das andere sein sollte, Möge Allah euch und mich davor schützen und uns ein gutes Ende geben. Derjenige wird von Allah, vor Allah subhanahu wa ta'ala treten, vortreten, erniedrigt und voller Angst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ فِي Sarabilu Humm Katirani wa Tasha Ujuha Umunar. An jenem Tag wirst du die Übeltäter in Ketten zusammengebunden sehen. Ihre Kleider werden aus Pech sein, und das Feuer wird ihre Gesichter überdecken. Damit Allah jeder, See jeder Seele vergelte, damit Allah jeder Seele vergelte, was sie erworben hat, gewiss Allah ist schnell im Abrechnen. Dies ist eine, dies ist eine Botschaft an die Menschen, damit sie dadurch gewarnt werden. Und damit sie wissen, dass er nur ein einziger Gott ist. Und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. So wird er vor Allah alleine stehen. Wo ist seine Kraft, sein Stolz, seine Sturheit, sein Geld? Wo ist dies alles? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَخَابَ كُلُّ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ وَيُسْقَى مِنْ Und sie riefen Allah um Sieg über die Ungläubigen. Und äh, um die Entscheidung. Und, und enttäuscht wurde jeder wie widerspenstige Gewalthaber. Hin, hin, rein kommt für ihn die Hölle und er bekommt eitriges Wasser zu trinken, das er schluckt, aber beinahe nicht herunterbekommt. Und der Tod kommt ihm, kommt zu ihm von überall her. Doch kann er nicht sterben. Und hinterein kommt harte Strafe. Liebe Brüder, in diesem Moment wünschen sich die Kufar. Den Tod, aber diese, in diesem Moment gibt es keinen Tod. Den Tod gibt es nur einmal. Das ist eine noch schlimmere Strafe als das Feuer. Derjenige wird sein Buch mit Links annehmen und mit der, Hand oder mit der Hand hinter seinem Rücken. Sein Gesicht wird schwarz und finster sein. Er wird bekleidet mit Kleidern aus Pech und ihm wird gesagt: Geh los in die Hölle. Er geht dann los. Er geht dann los, heulend, schreiend, und er wird sagen ja leiten ilam outakiä ja leniam outakiä o drime hisabi ja leiteها كانت القية ma ne anni maliya ha anni sulpananiaallah sagt den koran was aber jemand angeht dem sein buch in seine linke gegeben wird der wird sagen o wäre mein o wäre mir doch mein buch nicht gegeben worden und wüsste ich nicht was meine abrechnung ist »O oh, wäre, oh, wäre dies doch nur das Ende meines Lebens. Nichts nützt mir mein Besitz. Vernichtet ist meine Machtfülle. Nehmt ihn und fesselt ihn dann. Herauf sitzt ihm die Höllenbrand aus. Herauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen ist. Er pflegte nämlich nicht an Allah, den Allgewaltigen, den Allgewaltigen zu glauben und nicht zur Speisung des Armen an anzuhalten.« so hat er hier heute keinen warmherzigen Freund und auch keine Speise, außer Jauche. Im Arabischen heißt es Rislin, wörtlich Abwasser, was jeglichen Ausfluss und jegliche Absonderung der Körper der Hölleninsassen bezeichnet. Das ist sein Essen, Wal-Iyadu Billah. Die nur diejenigen essen, die Verfehlung begangen haben. Wal-Iyadu Billah. Möge Allah uns als rechtschaffene Diener sterben lassen, und es uns nicht von diesen Leuten lassen. Lieber Bruder, Allah Subhanahu Wa Taala sagt: "وَنُفِخَ فِي ذَلِكَ يَوْمُ und es wird in Horn ins Horn geblasen. Das ist der, dies ist der angedrohte Tag. Und jede Seele wird kommen und mit ihr ein Teilhaber und ein Zeuge. Du warst dessen ja unan, unachtsam, unachtsam. Nun haben wir deine Decke von dir hinweggenommen, so dass dein Blick heute scharf ist. Grund für deine Unachtsamkeit war dein Geld, deine Geschäfte, deine Autos, deine Spiele. Lieber Bruder, ich will keinen verzweifeln lassen. Aber die Lage unserer Umma ist leider in einem schlechten Zustand, auch in einer schlechten Situation. Und zu unserer und zu unseren und zu unseren heutigen Lage passt der Hadith, dass Sahih ist von Rasulullah der von Thauban überliefert wird, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt. Die Nationen werden alle auf euch zusammenkommen, wie wenn Leute gemeinsam, also zu, auf einem Teller zugehen, äh, um von einem Teller gemeinsam zu essen. Die Sahaba fragten Rasulullah wa Warum? Warum wird das geschehen? Sind wir dann zu weniger an Anzahl? Rasulullah ﷺ sagt: Nein, ihr seid dann von eurer Anzahl sehr viele. Aber ihr seid wie der Schaum einer Welle. Und Allah wird die Furcht und den Respekt unserer Feinde vor uns wegnehmen. Und der Wahan wird in unseren Herzen sein. Die Sahaba fragte Rasulullah s.a.w. Was ist der Wahan? Rasulullah s.a.w. sagte, die Liebe zu Dunya und, die, und, und die, die Angst vor, das, vor dem Sterben. Aus, dem Grund, aus diesem Grund erinnern wir mit diesem Thema. Die Ummah liebt die Dunya und hasst das Sterben weil sie nichts für das Leben nach dem Tod tut oder getan hat und keine Vorbereitung getroffen hat für das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Lieber Bruder, hast du an den Fragen von Allah subhanahu wa ta'ala gedacht? Hast du an den Augenblick gedacht, wenn du vor Allah subhanahu wa ta'ala von den großen Allmächtigen allein stehen wirst, könntest du mit deinen Taten, die du bis jetzt erworben hast, auf Allah treffen? Könntest du mit deinen Sünden auf Allah subhanahu wa ta'ala treffen? Hättest du auf jede Frage eine Antwort? Lieber Bruder, wo wir jetzt wieder wissen, dass der Tod kommen wird und nach dem Tod das Grab auf uns wartet und nach dem Grab die Auferstehung und nach der Auferstehung die Abrechnung und nach der Abrechnung entweder das Paradies oder das Höllenfeuer sollten wir wissen oder sollten wir uns fragen, was wird von uns erwartet? Was, uns, was von uns erwartet wird, ist sehr einfach. Denn Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt im Koran fa'aminu wa anzalna khabir glaubt an Allah und seinen Gesandten und an das und an das Licht das wir das wir herabgesandt haben mit dem Licht ist der Koran gemeint und Allah ist dessen was ihr tut kundig Am Tag da ihr euch zum Tag der Versammlung versammeln wird das ist der Tag der über Verurteilung. An diesem Tag werdet ihr versammelt, um vor Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zur Rechenschaft gezogen zu werden. Wer an Allah glaubt und Rechtschaffen handelt, dem tilgt er seine bösen, seine bösen Taten und, er, und den wird er in Gärten eingelassen. Durch eilt von Bechern, durch eilt von Bächen ewig und auf immer darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Lieber Bruder, komm und kehre zu Allah, subhanahu wa taala, zu deinem Herrn zurück. Bereue, doch verzweifle nicht. Gib die Hoffnung nicht auf, egal wie groß deine Sünden sind. Komm und beginne jetzt mit deiner Reue und kehre zu Allah, subhanahu wa taala, zurück und versprich deinem Herrn, dass das, dass dies eine aufrichtige Reue und Taube ist. Wenn ich spätet oder das Gebet vernachlässigt. Soll Allah Subhanahu wa Ta'ala dass er dies nicht mehr tun wird. Wer die Zakat, Almosensteuer nicht gibt, soll Allah Subhanahu wa sein Recht zurückgeben, wer seine Eltern schlecht behandelt. Wer Allahs Befehle nicht folgt, der soll zu Allah Subhanahu wa Ta'ala zurückkehren, und seine Taten bereuen und sei dir sicher, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala vergeben wird. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt: "Qul ya 'ibadiy asrafu 'ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaqfirut zunuba jamii'ah. hu al rahim. Sag, o meine Diener, die ihr gegen euch, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, an Sünden, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Und wendet euch eurem Herrn reuig zu und seid ihm ergeben bevor die Strafe über euch kommt, worauf euch keine Hilfe zuteil werden wird. Und folgt dem Besten von dem, was zu euch von eurem Herrn als Offenbarung herabgesandet worden ist, bevor die Strafe plötzlich über euch kommt, ohne dass ihr merkt, dass ja keine Seele sagen muss, o oh, welche gramvolle Reue für mich wegen dessen, was ich an Pflichten gegenüber Allah vernachlässigte. Ich gehörte ja wirklich zu den Spöttern. Lieber Bruder, In einem hadith von Anas, r.a. anhuwa ardaa, sagt Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam, dass Allah subhanahu wa ta taala sagt, O Sohn Adams, wenn du mich fragst und anflehst, vergebe ich dir alles, egal was es ist, ohne damit ein Problem zu haben. O Sohn Adams, wenn deine Sünden die Höhe des Himmels erreichen würden, würde ich dir vergeben. O, so o Sohn Adams, wenn du zu mir kommen würdest, Und du hättest die Fülle an Sünden, wie die Erdmasse, doch du würdest mir niemanden beigesellen, dann würde ich dir mit der gleichen Masse oder Anzahl an Vergebung dir gegenüber treten. Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier zu seinen Dienern und macht denen sozusagen Hoffnung, damit die zu ihm zurückkehren, zu dem Herrn zurückkehren, subhanallah. Kehre zu Allah zurück, lieber Brüder. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, "Illa man tab." وآمنَ وعملَ عملا صالحا فولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله sääd, aasa dem jenigen der bereut, glaubt und rechtschaffene Werke tut, jenen wird Allah ihre bösen Taten gegen Gute eintauschen und Allah ist stets und barmherzig. So lasst uns zu, zu Allah, Subhanahu wa Taala zurückkehren und seid ihr sicher, dass Allah, subhanahu wa sich über deine Reue und Rückkehr zu ihm freuen wird. Sei dir sicher, dass diese Dunja ein Ende haben wird. Und das ewige Leben wird im Paradies bei Allah subhanahu wa ta'ala, den Allmächtigen sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innal fi jannatin wa fi sidqin inda malikin muktadir. Gewiss, die Gottesfürchtigen werden in Gärten und an Bächen sein, am Sitz der Wahrhaftigkeit bei einem allmächtigen Herrscher. Aber die Ware Allahs ist kostbar und teuer. Denn die Ware Allahs ist das Paradies. Rasulullah hat eines Tages für seine Gefährten das Paradies beschrieben. Er schwörte auf Allah und sagte, dass sie wie ein strahlendes Licht ist und wie eine Blume, die sich im Wind bewegt. Riesige Paläste und große Flüsse, viele Früchte und schöne, hübsche Frauen. Und dann fragte Rasulullah seine Gefährten, Gibt es denn keine, oder gibt es, oder wo sind welche, die diese Ware haben wollen, oder diese Ware anstreben, dieses Ziel anstreben? Seine Gefährten antworten und sagten, Wir sind die Ya Rasulullah. Rasulullah sagte zu denen, sagt Insha'Allah. Lieber Bruder, das Schönste am Paradies oder im Paradies ist nicht der Alkohol oder das Gold oder die Paläste oder die Frauen, der wahre Genuss, den die, die Gläubigen da. Äh, genießen werden ist es Allah Subhanahu wa Ta'ala sehen zu dürfen ist es ist Allah Subhanahu wa Ta'ala den Schöpfer den allmächtigen Herrn sehen darfst Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt wujuhum yawma'idhin naadhira gesichter werden an jenem tag strahlen warum weil die zu ihrem Herrn Von Zuhayb, anhu arda, wird dass rasulullah Wenn die Paradiesbewohner das Paradies betreten, fragt sie Allah subhanahu wa ta'ala, wollt ihr noch etwas? Sie antworten, du hast unsere Gesichter zum Strahlen gebracht. Du hast uns vor dem Höllenfeuer bewahrt und uns ins Paradies gelassen. Allah subhanahu wa ta'ala entfernt dann den Schleier, der ihn umgibt und gibt sich zu erkennen. Das ist das Beste und Schönste, das sie bekommen oder bekommen können. Mit dieser Erinnerung wollte ich mich in erster Linie erinnern und euch, liebe Brüder, inshallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala, yani diese Wörter inshallah, einen Weg zu euren äh, äh, Herzen geben, inshallah. Und ich bedanke mich für euer, äh, aufme eure Aufmerksamkeit.